Nyolcadik fejezet Az idegenek ijesztgetése óra. Gyönyörű, tiszta, enyhén szeles idő volt, de hablatnak nem volt ideje az időjárást csodálni. Futott, ahogy a lába bírta a nagy csarnok felé, ahol az idegenek ijesztgetése órát tartották. Bélhangos nem érkezett még meg, ezért az ifjú barbárok óriási ricsajt csaptak. Bicska és ifjabb fafej kardcsatát vívtak a sarokban. A fiúk sárkányai a ropogó tűz előtt feküdtek, és vicsorogva acsarkodtak egymással. Takonypóc és odvasfogú hígvelej pedig halvér hasán ült, miközben tűzférek kupacba horta és felgyújtotta halvér füzeteit. – Azzal kezdjetek ki, aki akkora, mint ti, agyatlan fajankók! Ripakodott rá hablatja megtermett fiúkra, miközben kabátjával eloltotta a tüzet. – Köszi, hablatj! <hállt> – jaj! – zihált a halvér. – Nacsák, nacsák, nacsák! <hállt> – mondta takonypóc, majd leszállt halvér hasáról, és hablatyhoz szaplatott. Szép kis vikingek vagytok! – azt hallottam, nem tudtok megkülönböztetni egy békis halászbárkát, <sabodik> egy 70 méteres római gályától, hm. És ti vagytok az első alózok, akik a saját hajójukat sűjesztették el. <sabodik> <sabodik> <sabodik> Nevetett a többi fiú. <sabodik> Még ennél is <sabodik> Vigyorgott Takonypóc. – Hogy elveszítetted a nevetséges fogatlan sárkányutánzatodat? – Azért igazán nem kár! <gül> Vigyorgott tűzvéreg, miközben hablat sisakján élesítette a karmait, ami rettentő kellemetlen hangot adott ki. Az a lény, a kígyó testvéreinek szégyene volt. Fogatlan, igazán remek sárkány volt, felete hablat csendesen, és próbált nyugodt maradni. Reménytelen egy eset volt, gúnyolódott a nem számít, hablátjé! Szép római retikül lesz belőle! Von vissza, azonnal von vissza, te tagnyos képű, tagnyos orru, elefántfülű, fenékagyú, fafej! Kiáltott a hablát. Ekkor hatalmas recsenéssel kivágódott az ajtó. Kitűnő, haládó, gorombaság, hablágy! Menj, dörögte hegyesen köpő, bélhangos. Még a végén viking lesz belőled? Remélem, nem baj. Sziszegte takonypóc, hablagy felé közeledve, őkölbeszorított kézzel, gonosz tekintettel. Ha ezért... De igen, baj! – válaszolta Bélhangos. – Most az idegenek ijesztgetése óra kezdődik! Nem szabad foglalkozás? Üljön le azonnal mindegyik nyeszlet kis-viking palánta! A fiúk sietve elfoglalták helyüket a padlón, Bélhangos lábánál. Még takonypóc sem mert ellenkezni, Leült és közben vészjóslón odasúgta hablatynak, hogy később még elkapja. A mai órán megtanuljuk, hogyan kell fenyegetéssel pénzt kicsikarni! ordította bélhangos. Hablaty, varacskos! Gyerték ki! teleszel te leszel a huligán támadó! Varacskos, pedig az egyszerű gal földműves. Milyen elrettentő módszereket tudsz arra, hogy megkap a varacskos értékeit? A hablacs felállt, de az esze máshol járt. excuse moi, mon brave, mondta szórakozottan. Mi pouvez-vous me donner votre Elnézést vitézem, de nem adná nekem. Varacskos beúzott neki egyet. Torsz herelmére, hablacs. Csattan fel bélhangos. Visszavonom, amit az előbb mondtam. Hát semmit sem tanultál. A vikingek nem beszélnek ostoba idegen nyelveken, hanem ordibánynak, hablágy! Ordibány! alig tudta visszafogni magát. – Ő le, hablatj! Takonypóc, mutasd meg reménytelen hablatjnak! Hogyan kell elvégezni ezt a pafar egyszerű gyakorlatot? Takonypóc két pillanattal később bélhangos és a fiúk lelkes üdvri valgása közepette elgáncsolt a varacskost. És nem csak a pénzét vette el, hanem a sisakját, a kabátját és a nadrágját is. Bélhangos csípőre tette a kezét, hátrahajtotta a busa szőrös fejét, amíg sisakja szarvai neki nem ütköztek a falnak, és nevetve felüvöltött. Ha-ha! <tosz> <"Láttad> ezt, abláty! <tosz> bömböltek két röhögés között. <tosz> Így kell megészteni egy idege! <tosz> Kivágódott az ajtó. Két nagy darab álarcot viselő emberrabló csörtetett be a csarnokba olyan ordítással, amelytől megfagyott a vér hablagy ereiben, haja pedig égnek állt, mint a tüskék egy tengeri uborka hátán. Az emberrablók hagyományos mocsári rabló ruházatot viseltek, de hablagy azonnal látta, hogy mocsári rablónak álcázott római katonák voltak méghozzá meglehetősen hevenyészet jelmezben. Először is a mocsári rablók törzsében kizárólag a nők harcolnak. Az emberrablók viszont szemmel láthatóan csupán női ruhába bújt, nagy darab szőrös, izmos férfiak voltak, akik blúzuk alá két-két sertés vízzel teli húgyhólyagját tömték. Az első rabló, mindkét kezében egy-egy méretes, kétélű fejszét tartott. Az egyiket jól megsuhintotta és elhajította bélhangos irányába. A fejszere repült a levegőben, egy hajszállal kerülte csak el a tapasztalt viking fejét, és bélhangost szakállánál fogva a falhoz szegezte. Üvöltötte bélhangos. Mozogni nem tudott, csak bámulta a fényes pengét, ami alig egy centiméterre volt az orrától. – aki mozog, elveszíti feje és sárkánya, szintén! – kiáltotta az első ember rabló, rettenetesen törve a norvég nyelvet, és megforgatta a másik fejszét a feje felett. A vikingek ugyanis norvégul beszéltek. A fiúk és a sárkányok meg sem moccantak. Rendben van, kéreke, folytatta az első ember rabló halkabban. Magad nekünk, ami kérünk, és senki sem lesz bántva. Melyik a sok közül a szörös huligánok, se? Senki sem szólalt meg. – Nem engem feldühíteni, kérek! – fenyegetőzött az első ember rabló. – Nem fogjátok szeretni, ha gurulunk dübe? tette hozzá a másik, miközben gyengéden megsimogatta a fejszéjét. Még mond nekem, ki szőrös huligánok örököse? – senki sem válaszolt nekik, mire latinul kezdtek el beszélgetni egymás között. Ej, Markus! mondta az első ember rabló a második ember rablónak. Nem árulják el, de a főnök azt mondta, a szűris huligánok, örököse egy nyeszlet kisfiú. Szóval melyik lehet az? A második ember rabló hablagyra mutatott. É, biztosan az a vereshajú. Mondta: Nézd meg olyan ákárját, mint a spagetti! De az is lehet, hogy az a halképű gyerek az örökes! Bizonytalankodott az első ember rabló, halvérre mutogatva. Ilyen gézd a gyereket! Még soha életemben nem láttam! Nem könnyű döntés! jegyezte meg az első ember rabló: Végyek el mindkettőt a biztonság kedvéért. Ha tévedünk, a főnök begurul, és tudod milyen, amikor begurul? Így aztán a második ember rabló hablatyot és halvért is a vállára vette. Élsz hamolni ezerig, mielőtt elmegy ebből csarnokból! Intette az első emberrabló a tátott szájjal bámuló vikingeket: Különben megöljük ezeket főkát! még mond fűnyüknek, hogy bőtyus bértek, költ neki üdvözlet, és átad neki ez levél. Az emberrablók átnyújtottak a varacskosnak egy plépofának címzett levelet. Hegyesen köpő bélhangos még jobban elvörösödött, de az emberrabló fejszéje még mindig fogva tartotta a szakállánál fogva. A szakáll volt minden huligán férfi öröme és büszkesége. Úgy tartották, hogy minél vörösebb, minél dúsabb, minél kócosabb, annál jobb. Szörnyű sértés volt, akár csak egy ólyal is hozzáérni egy másik viking szakállához. Hát még a falhoz szegezni vele a tulajdonosát! Bosszú! Üvöltötte bélhangos, és megpróbált kiszabadulni a fejsze alól, de csak csodálatos szakállának szállait sikerült kitépnie. Termetes plépofa, hadad üzen, ám mocsári rablóknak, amint meghallja, hogy elraboltátok az örökösét! és tönkretettétek a szakállamat! Ők nem mocsári rablók, figyelmeztette Hablaty. A mocsári rablók a harcosai mind nők, ők viszont nem nők. Nézzétek, az egyiknek most durrantak ki a mellei, ők rómaiak. Mondd meg apámnak, az első ember rabló hatalmas tenyerével befogta száját, de feleslegesen fáradt, bélhangos egyébként sem figyelt hablatyra. Ugyanúgy elborult az agya, mint tíz perccel korábban plépofának. A mocsári rablók átkozni fogják azt a napot, amikor tönkre merték tenni egyesen köpő bélhangos szakállát! Ne legyenek kétségeitek! Ezt elmondom a főnöknek! Tégy itt még! <gül> Vigyorgott az első emberrabló, majd az emberrablók hablattyal és halvérrel a hónuk alatt elhagyták a csarnokot.